Grise ekologikoak erotasako nago den honetan, oraindik badaude zu hori jarraitzen duten horiek. Autobide, aireportu, portu berriak, ondamen dira gara matzate. Sorionez, badago horren ahorka da bineen jendea. Gaurkoan, frantzian aktibo dagoen mugimendu bat, ezagutzen zailatuko gara. Eta bereziki, duela bihazte, airurogeta bederatzi, autobide den ahorka gintzituzten mobilizazioak. Gaur gauean, austuran metabolikoan, lezulez moa ter. Bonjour, auditeurs! Ongietorriak austro beste saio batera, eta, bueno, ja, e, demoraldi honetan, ba, hoi kolegez, Zailo esperimentala, eh? eh ba, Elkarri eskatatuekin, informazio berriarekin... Gombiatu eh, oso beresia, que Frantzian egon direna duela bihazte hor eh, irola irratiaren zako informazio bero bero ahuek hartzeko, Horita, badaukagu emisarioak eta da ikusten duzu, eselako despliegea. Madirudia, radio edizion española, bat ema bialiko dugu or... finko bertara, esta. Horita, beraz ongietorriak, lur eta turkesa. Keizo? Keizo. Eta... Zer sentitzen duzu gona, irola gara etortzen lehen aldiz, edo... <gülüyor> bueno, bleartzen dugu zuen priberatazuna, mantendu nahi duzuela, es. Eh, <gülüyor> Hortaz ez dute datu gehiagirik emango, es. Eh? No gusto, eh. Ba, garri egin zaurikoaz duzu, bueno, diskrezioza importante adela, es. Onelako... Hore da. Ekin mireta, hondo, hondo. Hau, lehenengo proba zen, ikusteko, bentar segurtazuna serie batzen duzuela, es. Izan ere, hemen, ba, bueno, haustu eh, eta oliko nori da gurek ezka, bat. Orduan bueno, Ya ziko gara sartzen apurra dut gaian, esan vale. berdu gara hau segura eski demoraldiko azken irratxeio izango dena ere Hori da, batak iso betiko legez ustaian eta guztuan ba, gu oporretan goaz Azken finean, ba bueno, e, ba, zuentzako lan egiten dugu, baina ez diguz e, egei ordaintzen orduan, ba bueno e, Merezi ditugun opor batzuk hartuko ditugu Hori da, gainean azken demoraldi honetan txartos eginen, ba, irratxeio egitxe eginez, ba bueno, azken ningu betetzen gabiz, es? Ba, Iabetan behin irratxeio bateiten, azta ki gu oso nahak izan diren, baina, ja, bueno Bueno, eta eta, eta inkluso e, Zera, hilabetean Bi irratxa egin izan ditu. Batematen baten bai, baten baten egin izan dugu Eta bueno, aziko garai apur bat Gaian sartzen ez, aipatitu dugu lezulez Modelater, baina bereziki bueno, Airurogeta bederatzi autobidearen Inguruan, egingo dugu Berba gaurkoan, ez? edo baintzatoria Artuko dugu apur bat oinarri Hortik egiago garatzeko mugimenduaren inguruan Eta azeko, entzulako kagitezen bueno, Airurogeta bederatzi autobidea Momentuz proiektu bat, baina da, bueno, lana kasi dira, baina, bueno, eh, oraindik ez da martzen dagoen autobide bat, eta joango nitzeteketak... Eri, gerik, asmo bat da. Hori da, hori da. Joango nitzeteket, Toulouse-etik, Tolos-etik, Kastre, Kastre, Iri edo. Hor, Tarn departamentuko Iri importante, netako, batera, ez? Autobide horek, berrogatamairu kilometre, eukik horituzke, eta, bueno, proiektu, zemar dugu, laina lusarotik, datorrela, laro eta margaren amarkadan, asitzen apur bat, Proiektatzen, baina... Beraz, ogeita marur te pasatu izan ditu, isostuta, ez? Hori da ohikoa den moduan, ez? Azkenan autobide hauekin, hemen etze ondoan daukamu subfluvial ere, laurotamargarren amarkadan asisten proiektatzen, eta badiru di, bueno, horain nahi dutela, ezkenan hemen, ba, bueno, beti proiektuako sores egiten intuzte, gero ya dirua lortzea proiektu beste kontu bat izaten da. Ba, bueno, a, irugeta bederatzi, hauri, laurotamargarren amarkadan proiektatu zen, baina lanak duela gutxiago hasi dira duela amamos bat, Eta zein da proiektuenen, buruak, honortzuk daude proiektuenen atzea manilegien zen, hau enuen eh, askorik ezagutzen, katzu bau, harri dago, eze, eh, irratzea jau prestatzen azimaino lehen, ze, bueno, bat, tuluz eta kastringur hori ba, askorik ez dote ezagutzen, baina, gero, astertzeakoan oso intezgarria iruditu zait, izan ere, askotan esaten da, ez, es? estatua dela, em, bueno, burguesiaren eskudagoela, edo burguesiaren herramienta bat dela, ez, baina askotan hori izaten da, axioma bat izango balitzu esala, hori es? bueno, horrela da, ba, marsek bergari esan zuelako ba, Eta listo, ba, kasu honetan, nahi ikusten da, bueno, zelan, enpresa oso importante batek, Pierre Fabre, deitzen den enpresak, enpresa farmaceutiko batek, zelan egin duen, ba, bueno, estatura, bere tentako guztiak, estatura zabaldu, eta horrela, dibidez, airurogatabederatziaren moduko, azpegitura bat, aurrera eramateko. Izan ere batek betza desa que, bueno, perfabra desan duzu empresa farmaceutiko bat dela es? bueno, estak ah, desan duan beste la orain zein interes, eh zein interes eukide zaken empresa farmaceutiko batek, eh botikak egiten dituen enpresa batek autobide bat eraikitzeko. ikitzeko Ba, cementera baten kasuan ba, bueno, argiago gongo zen interesan hondagoen, eh baina, kasuanetan, claro em, farmaceutiko honek bueno, bere, bere fabrikak eta bar kastresen ditu eta, claro, gaur egun ulertu behar dugu kapitalismo ba, mundial izatu honetan zen garantitu aden, zure eh de su proxiendo sunari mercaturat atualitzada els garraix te la liquetariña en va ba, mercaturat ara Sabantxego tot ara va ba, bueno, empresa de Nisena bere fundats taller en Gandic Altzenubes eh, so, ordan Pier Fabre bai, empresa ta baita hasiera con Javi Obre va ba, veure que ikusten suen estratègica sela bueno veure que susten suen Castres en Zaco estratègica sela bere siki ve empresa bueno, en bueno claro txan, be, es, es, es, es aldavera es Castres en parte orida. Estratégico hace el autobideado, bere fábrica horretako, horretan producirse en ziren gauza hoyek, aliqueta las terren, el sitesen, mercatuetara, es. Eta aduan, ba, hau Pierre Favre, ba, bueno, burugo gori piñezan proyectuonek, quien, ba, y zen, hau gañera, bueno, bere, beren pesako que ide de declaración arabera, biltzen zen ministerios, ministerior, o, Txapa emate, ministro vale. guztiai. Egon gozik gara hor frantzako ministro guztia, egon gozik gara hasta el PSO. Oriente <risa> Fabra, pero autobide, miagos horrekin, egun osoan, iratxeti, tal. Baina, claro, gero campainak, ba, <risa> bera en medio, kere, babesten naute, eskazo egin barco, dio. Eta berez, 2006an ya, Bascari bat, denein zuen Bascari bat, em, garraio ministroarekin, eta Europako, Garraio komisarioarekin, es, ba bueno, oso arruntada, algún enchurea que eres o ves que hago decir algún hero baskalte norba, España con ministro dekin o komisario dekin, es. Ba, eh, bueno, bueno Gutchenes gu batekin, bai, es. Bueno, papierfaber susena ministra Aguineta, comisario europeoarekin, baskari bat egison 2006an eta ja ora ez da gikus obermesa, ez da gikus en zituzten o ki konstitutzen gaina, ba, ja confirma tusioten, baietz. Eingo sutela, a, irutadera Chigarren autovida, es. Irutadera Chig Kau tartean Pierre Favre, gizago, ba, hilein zen, es, ya Ba, bueno, jo, diruaz eso, kaukia erren Eso es nikusi, oh, eso es nikusi autobidea Farmazeutika baten jabeizan erren, ba, ez dago naiko a farmako, ese eh? Bizitza eterno amateko Bimila maironen zen, baña Ilzen gau horretan bertan, es Haburra, kondaira dirudi, baia, bueno <risa> Medio tan ikusi <risa> Ba, gau horretan bertan, François Hollande Garaiko presidenta dituzuen Kaurazteko segon Pierre Favre Soria norbero, eh, ba, bueno, hartuzuen teléfonoa Hollande en teléfonoa <risa> egitu zuen, ez ba, zeu kan Ornoski bere, bere agenda Holandek telefonaz duzion eta goraz izion, zein garrantzitua zen a, irurok eta beratxe autobidea egitea, ez ordan bueno, ba, perfabre, gor, zer uan bandit ba, bueno, neindik egon... presionatzen, ez ba, gor, presion mistiko bat edo, zer uti en presio hor da, bueno, ordan, bueno baina la ere, ba, bueno, porraektua jonda atxera atxera, atxera, atxera. baina ya badiru di, ba, bueno, bimila masortzi aldean, jama Kronek, igual jaso zuen deibat, inframundotik edo Eta, erabak iso, bueno, benak ere, jarretu nahi zuela, proiektu honekin, eta, ba, hain leku desberinetako finanziasibarekin, ba, bat diudi, autobidau, hau martxan, ipinizela, es? Hor, azken declarazio da nahi duena ekarri da, Pierre Fabre den, asaltzeko apura Pierre Fabre den influenzia eskualdean, kao, zen eztetan garen, Pierre Fabre que zaten zuela, bueno, proiektu estrategikoa zela kastresentzako, tar, departamento dosorako, claro, hau zen anorretu zuen jendeak hau zinistuz esala. Balde ba, batetik, kiroltaldeak erosiz adibez bueno, Kasterseko rugbitaldea Zuzenean, Pierfabrelena zen Komunikabideak erosiz, la de Pesdu midi, ere historikoki Bueno, berak partartxan diokizuen, eta gero Berak beste medio bat fundatu zuen, zuzenean Are, zuzenago ba, Pluralidade ilusio bat sortzeko dut. Eta gero, eroso kurioso da eta Oso erargian islatzen du, ez Burgesiak zelan hartzen duen Estatuaren kontrola, autetziak ere Zelan zituen erosita Zene, bueno, badago autetzi bat Deitzen dena Alain Veillet Dela, bueno, eh, mancomunidade de bateko vicepresidentea Sor eagut mancomunitateko vicepresidentea Honek mancomunidade noi, man noin, mancomunidade txiki bat izanarren Bueno, boste un mila euro eskainietu autobidera Esan dut, bueno, estrategikoa dela Autobideri eskuaderan txako, eta boste un mila euro Tori irita rendirua, tori Hori da, ba, bueno Zeran ilusen politikara Alain Veilleta bueno, alan Veilleta la, lan egiten zuen Pierre Fabrearen Kabinete de prensan eta pierfabrek esan zion, bueno, gomendatu zion, bere hainbat lang langileen egiten din moduan, udal politikan sartu zitezen. Sartu zitezte, udal politikan, lasai nik horrein dizuet. Hor zaudeten arren, segunekin hori egiten zona, usartu zen zine gotxi, eta, bueno, ala erjarretzen zuen pierfabrek, hor bere soldata hor bere lan orduetan liberatzen zuen hor egoteko zinegotzi es. Bueno, ez. Ez que anaurik usta, Pierfabre zela, demokraziarekin, zelako kompromisoa zeu kan, ez? Claro, Ezeu kitzeko hor, pues dualitaterik, edo ez, jo, zartuko naiz, ode, zinegotzi besala, ausela koliada, lanamantendu ez, tal, ba, ez dakez karik egon behar, ze Pierfabreko hor, pues albideratzen ez zu, nahi bezain beste denbora egotean hor, pues kargo publikoetan. Hori, a bera, ba, kompromiso democraticori asko ba, premiatzen zuen. Eta, bueno, kero, no, ba, badiruti, kompromisori compromisoria zuten tenoiek, ba ere, zere, honen alde egiten zuten. Kasolia, bueno, ez? Ba es. eske que asken es que finian hortan hortan datza, ez? Eh? E Franziako grande urra, ez? Mantendu berda. Hori da, hori da. Ba, dugu, ikustendugo ez dela bakerrik Galizia, Espainia kontu bat. Ezordan ukusten nagusera Nortarneko departamentu txikioneta kopurgesia naiko implikatuta dagoen 79 proiektuena eta senan lortu duen. Nolaitoria aurrera joatea bai honen aurrean, claro, ma, mundu guztia ezin izan duro si, Eskien, ba, botere bon. baina, boteretsua zen, baina... Dirua egon badago, baina egian badago jendea ez, claro. ez dagoela salgai. Hori da, hori da, hainbat herritar, ja, ba, proiektu honen hasieratik eta bereziki duela lagurte berriro eh, martzan ipin izanetik, hazi direa honen aurka antolatzen, ez? Eh. Eta horretarako egia zen, ba, eh, hainbat hainbat dinamika desberdin ipinituzte martzan, ba, izan manifestazio klasikoak bizi martzak, eh, goz egre baren bat, ere antolatu izan dute, Gero proiektu alternatibo bat, alternatibo nahiko potente bat ere aurkeztu dute Izan ere esan behar duga autobidea omartzan ipintzeko espropiazioak dagoeneko Egin direla, hor doan, bueno, ba, hauek arkitekto nahiko famatu bat kontratut zuten Horentxe e, duten zagoetemen izena Baina, bueno, e, eta honek egin sun, proiektu alternatibo bat, ba, probetzatuz, ja, espropiaturiko lurroiek eta planzeatuz bertan Bizinkletentzako bide bat, autobusentzako bide bat, eta agroekologia erako hainbat lur erabiltze Eta, bueno, e, apur bat, eh... Ni nahiko go, naigo de garra insanada, proyecto alternativo NEC, em gobiernoaren, Francisco sari bat lortu dela. Ah, bueno, automatizamos un enano de compuesto y no merdera, bueno, bueno. bueno sari bat emandio onie, ez Bañorida, es que en finan kapitalaren eh, dualismoa es. Eh? Baia, ya dices, dices, bueno, so política de su hemen baña, naigo du, autovía egin dituzun plano, baña. Es. Un correj haraituko Eta gero ere, bueno, martzen ipinu duten ja, dagoneko, frantzian nahiko klasikoa den borroka molde bat, dela zadena, zada zona defendre deitzen dena, e, babesteko gunea. Eta, emeantan, borroka moldonetan deitzen dena da, ba, artifiziaizazio, arrizkoa dagoen ingurune bat okupatzea, bertara desentamiendu iraunkor bat esartzen saiatu eta, azken nebura izanik, ba, oberra suntzitza joiek, Segur eski guren txulek dauneko sagutuko dute notredam delandez inguruan segoen zada, horrek emantzion berez izena ondoren egondiren za, beste zada wei, ez. eta hor garaipena nortuzen, nortuzen bertan eh, nantes egoaldean, ina izena aurreportu hori bertan bera gelitza, orduan ordutik ba, bueno, eh, borroka molde hori frantzia osotik zabalduan, inklusi uniko zangungue frantziatik aratagore zabalduer, lagian beste izen batzuekin ere? Eta, bueno, aire uroketa behar, txautobidearen aurkare, borroka ba, molde hau planteatu dute. Esan dute, bueno, berroketa mairu kilometro borroka e, gune dira, zadak direla, es, birutu itxagun ere moiek zada, baina gila da, batzuetan ez bezala, e, represioso gorra izan dela, ya, ja, claro, ikusi ba, eta zadei lortu ituzten garaipen horiek, ba, frantxeako gobernoa eta frantxeako polizia asidira, ba, zadei desente gur... Ematen, eh, hor duan. Claro, azken finan ez, ez desaten izan, hori, ba, aurrekariak edo, es? Gero urrengo kasuetan, ba, berriro gertada edin, eta hori pues ekiditzeko, es? Hori, da, hori, ikusi dute lako, ba, bueno, eroin moa jenortzutena noa egiteko indarra, eta indar hori, ba, ikusi dute zaiatu dira, harik lasterren mosten, es? Eh? Orduan duan, egondira, hainbat, zaz zaiakera, eta, bueno, gaur, gaurko zere badago lakremat deritzen bat martan, hori jendea, Arboletan bizi da baina, bueno, eh, jasenten ari diren polizian errepresioa eta es, eskumbuturra ere hortikibin da Naiko latza ari da esaten, eta bueno, hain patut ez, enan, zuaitz diren Izan ere, autobide honi egiten zaino kritika agusidentako bat eh, Ekarriko dituen ondorio ekologikoak dira Mila eka zuaitz bait dira Eta laureun hektaria lurre manko ninguru, ba, porranen azpian itota, geldituko bai dira, ez? Eta gomona ipatu hitu de la Inertia se dinámica gindinen eta azkenengo urtean dinamika berri bat ere ipindi da martxan honi aurre giteko eta hau da mono su zu lemo ter movimientoa ere sartu dela 79aren aurkako borrokan eta orduan egin ditu ja hiru deialdi nazional ba Frantziotako asteburu baten hor e, baindar ba militantea bildu eta saiatzeko autobide honen kontrako kontrako movilizazio potenteak egiten eh orduan Iaz, 2.000 zazio gintzinen, bat hau berrian, beste hau Eta hau berri honetan, ekainanen sortxieta bederatzean, berri logon da, beste deialdi bat Eta, bueno, hori zanda pur bat, guk, ba, irratzei honetan, ekarri nahi genuen hori, ez? Zaten, bueno, gure bigon bihatu eia saldu nahi nik ja, da gueneko, gehiak hitzain duela Zaten duka, pur bat azaldu 10 aguten, zer den, zulef modelater, eurek, ba, ekibu ez direla, mugen duenetako Kitea, ba, bueno, bertan egon diren direnez, baia ia, zer konta, konta buten, edo Apura bat, noiz sortu zen aries, mugimenduak, ez dakit lur, turkesa ez dakit norak nahi duen apurataz hitz egitea. Zue mondelater, eh, frantzian sortu zen 2008 bat garren urtean, eta da mugimendu bat, eh, bueno, mugimendua nitzu bat da, ez bat edo ditzen diot ere bai, eta osatzen dute pues, klimaaktibistek, eh, talde autonomo-antikapitalistek, eh, nekasari sindikatuak eta zadekoek, eta... Bueno, gua borroka lokaletan es, o sea, borroka lokal ekologista dauden jendek ere baie osatutako sare bat da. Eta hau sortu zen 2021garren urtean eh, zabaltzeko beste borroka molde bat edo Frantziako estatuan egiten ziren proiektu txikitzaile horren horien kontra. Eta orroaian haien helburua zen eh, haien helburua zen eh, Ja da gora larri batean zeuden borroka lokalei edo bultzada bat emotea, ez dakitu. Obrak martxan hasita zeudenelako, pues adibidez, eh horiez, pues horrela zeuden borrokei bultzada emateko. Orduan hau estatu mailan antolatzen den zerbait da. Eh, batzuk egiten dira segi jabetean baino, egun eh, kalagunek osatzen dute dituzte asanblada horiek. Eta bertan, aurkezten dituzte denboraldiak, edo sasoiak. Aproda denboraldi... serien moduan, hori bai, no? da. Eta bertan, adosten dituzte, urrengoko zehia betetan zeintzuk izango diren ekintzak. Zehia betetak bat... izango ditzoteke denboraldi bat. Bai. Eta hor barruan, ekitaldi desberdinak edo. Bai, orduan ja, e, erabakitzen dute ze borroke, kero behar duten bultza da hori, eta orduan, pues, ateratzen dute programa bat, ez dakitatak hasi ratifikatzen dituzte, baina, bueno, ez daten dute zeintzuk izango diren ekintzak, eta gero ba hori pues, asteburuetan eta bate ere ba hor, eh, mobilizazio oso handiaak pues, egiten eh, dituzte egoietan. Kadoez orduan kas honetan ez e, ustu segara edo aspiegaraen den moralaldia dela hau uh -huh. ez eta oran dehi aldeaan hor tuuse eta kastres artean aire eta bederatzieei haren aurkako asteburu bateko mobilizazio mobilizazioko kantolattzeankar horeako mobilizazio bat anolatzeko se botaotoko azpiegitura edo zenmotatako ekienak dira hauek. Takiturkeza zukasalduan diguzun apur bat, zelan antolatzen duten hori edo. No? Bai, baina, bueno, horra iritxe gindenean, basegoen dagoeneko akampalekua prest. Egun bakarrean prestatu omen zuten akampalekua. Eta, ba, hor zeuden e, komunak, e, kantina, janaria emateko. E, basegoen prest e, laguntza psikologiko postu bat, e, laguntza judizialerako beste postu bat. E, bat zeuden baitare karpa batzuk ba, kontsertuak egiteko eta horrelako ekitaldiak egiteko itxaldiak eta dena elakoa postupila zeuden baita ere kolektibos berdinienak, azalduz haien borrokak eta haien materiala sa salduz eta bar eta, bueno, ez dakit, zior beste zeo zerre batzatagoela, ez dakit, lur medikoak uste dutene batzatagoela medikoak ere bat dagoela, ezakit, e, Medicua, main, eh. vai, ba, zeuden, gero parte hartzen zutenak mobilizazioetan ba, zauriturik edo balego Erasoen aurkako talde bat ere ba, eta gune bat, ezerreferentzia gune bat. Beraz, izugarrizko despliegez. Baina, gurentxuleik gomentantuko nireke, interneten bila hitzatea largazkiak, izan ere, meretan, impresionantea da, egun bakar baten mm. zen amontaiteken hori, eh? erakusten duzela guantorakuntza dagoen horatzean. Izan ere, bueno, klaro, zuk eh, lur lehen esan duzu, zen handen boragaz iragartzen zuten hau, baina mm. leku konkretua zuten azken momentura arte iragarriz, da. Hori da. Eta hori, hor zer dago, horren atzean, ez? E, Unertu dugu, movimendu honek, sekulako errepresioa bizitzan duela ezkenengo urtean, edo, bueno, nik uste dute errepresioa, frantzia bueno, hale periodo luzeago batean, ez? Unertu dugu, movimendu eukologistaen aurkako errepresioa Azkena markadan, gero ez d'abortitza guai zanden, hori horrean frantzia, errepresioa Hori da, bai ez baker movimendu eukologistaen aurkabaiz, eta, bueno, e, luar retreten, osea, erretiroa o ber, lege berrian aurkako movizazionako reprezioa jide jon txaleko horien aurkako movizaziotan eh? ikusten dugu zenan frantzen ez dut bueno, reprezio gero eta abortitzagoa dagoen baina zulez modelater bereziki kolpatu izan dute ez da Or... jendeak oso ziri hartzen zuen segurtasunena segurtasunaena akampalekuan jende guztia zegoen aurpegirarekin estalita, ni ere gaur retorninaz aurpegirarekin estalita irratrian eh, gaudenaren... Oratele, da, dirasteko... oria, eta prestatxeko horrego <girai>. batxutarako ez gaudelako so dituta... <girai> E, eta bueno eta hori, izan bezala, segurtasun neurriak oso serio hartzen zituzten akampalekuan, jendeak eman du azte bur oso aurpegiarekin estalita, ez bakarrik manifestazioetan bezik eta ba, akampalekuan bertan e, kotxek ez bazituzten ahien matrikulak tapatuta, eta bueno, gero erabilitako material guztia manifestazioaren ostean ere erre esen, eta bueno Baize, o sea, ez dakit esan dugun, baina Unogonse zen jakerabat hau algo gero hago Le -leges camp -leges usteko zure modelo de la terresta. Bai, baina bueno. Ia sokeres banago Gerard Almanan Frantzianko Barne ministroak iragarri zuen mono zure modelo de la terresta disolbatuko zuela, bueno, hori dela efoismo mate zateko ilegalizatuko. Ilegalizazio uh -huh. prozesu bat zauldu. A... Baina gero bueno, mugimendu honek hori um, erabakia rekurtitu zuen eta azkenean Lortu zuten atzera botatzea saiekera hau, ez? baina bueno, un ergarrean da ilegalizatzen saiatu direna, baina bueno, ba segurtasun neurriak indartzea, ez? Bae, eta hor gainera eh bueno, e, ilegalizatzen saiatu ziren aldi horretan sarekalak egon ziren, atziloketak egon ziren eta hor ere ikusi zuten eh e, pues, onolako vigilantzia zuen e, mugimendu honek, pues, adibidez GPSA, jendearen eh mobiletatik E, pues grabazioak, etxeko e, eskutzakak eta baina bueno, gero naiz eta atzer bota ilegalizazioa e, esan behar dugu asteburuko mobilizazioo hau ilegalizatu zutela. hau konkretukitu zutela gero mugimenduak ga jarraitzen du, baina e, ekintza espeifikoak bai ilegalizatzen dituzte, ez? eta hau zen horietako bat horregaitik be bai e, segurtasunaren as hartu behar zen eta aparte ere e, horre... Memorian claro, ere eh, memoria nene presente segon IAS Gertatuzena Sansolinen, ¿está? Esta que diría uh -huh. saludos a que es una purxoat. Ba Sansolinen eh 2023 egin zen e, mobilizazio bat, eh Megabasinen aurkakoa. Esta que diría Itzuri sakago mega Uraska quedó, esta ba, que Uraska andibat. Bai, ur, ura pilatzeko Macron bat, ez uh -huh. no, no hai turremo uko se o ser baina recaricable oni no. batzuk edo Agro, bai agroindustriak erabiltzen dituen holako piztina do, erraldoi batzuk dira es, bai ura pilatzeko eta horren atzean dagoena da edo salatzen dena da uraren privatizazioa egiten dela ez eta pues, momentu momento hauetan pues que Gora batean pues hori, bueno, pues hori salatzen da Osa, horrek dituen ondorioak ba, azkenan hori es privatizazioa eta e, ondasun komun bat e, gutxi batzuen eskuetan geratzen dela Eta... eta Horri da, mobilizazioa. Horri a... martxoan, ez da? Bai. Eta hor, represioa oso bai. gorriña, izan zen, eh? bai. oso bortitza. Oso gendetxoa izan zen, uste dutok eta marmia pertsona edo batu zirela, eta, bueno, eh, izan desplega poliziala gond zen, eta errepresio oso bortitza izan zen, ez atentu egos miak granada edo gotazituzte la, berreun zauritu egon ziren, eta horietatik bi oso larri geratu ziren, koman uste dut biak. Eta mobilizazio hori orduan ere ilegalizatua izan zen, ez da? Orduan, karo, azte bonotan ere, beste mobilizazio ilegalizatu bat, Gerard Armana nor, etengabe egunero bai, Asamblea Nacionaleko Tribunetan eta baita, bak, bueno, komunikabide bidez, mugimendoa kriminalizatzen ez, orduan segiroz egoen nor eh, tampalekuan horrela llegasinetenean edo eh, represiori presente zeu kanendeak? Bai, bueno, eh, lehenengo gauean, iritsi ginenean, eh logoundela ba bapatean esnatu ginenakan balekuko guztiak eh baten ondorioz eta argi batzen ondorioz irtengile entdetatik eta helicoptero basoen goian ba, gu vigilatzen edo hori gaur berdian zeo gaur gaur hau e, goizeko, lauretan eta ba bueno horri bilizen ordu erdiz beintzat eh akan baleku gainean egaka argiekin eh, alde batetik bestera ez dugu zte eh, jendea ikusteko beharrezkoa zen hori horretako bai duzte baliabide hobeak eta errazagoak baina bueno, Ziburnik Oren buru bakarras, eh, bueno, vai, ki, oh, jendea, bueno, Urrengo egunean, ba, dialdi garrantzitzu hori egonda ba, jendea nekatuta egoteko, edo, asmoz, Ziburnik Ba vale, eta da, bueno, hori izan zen gaborretan, eh eta urrengo goizean, ja, bueno moizeziaren egunean esan behar zapatuan zela ekañan eh? en sortzian Edo benetziaren izen ez da tamaho, astutekoian el sortian, era da eta. Orduan se, bueno, se lanantora tusen mobilizazio, sera koisan san egunori, es, mobilizazio eh nacionaleko egunori. Profesor, eh genekien nolako izango zen mobilizazioa eh ewerdiarte eta ewerdian azaldu zuten. Baina horren bueno, aurretik ja ikusten izan eh prestaketa presta lanak ke, eh, egiten zirela kampamentoan, pues havia taller bat egon zen, ez? Hemos en taller bat ekasteko eh, eh, mobilizazioan afinitate taldeetan nola egin aurre eh, polizien erasoei, Ez eh? eta orra jartzen zuten, ba zer nolako armak erabiltzen dituzten. Batez ere eh... Bai, asandu handuzua portzu batean, frantziako frantsiago poliziak edo zer herramienta erabiltzen dituen nola mobilizazioen kontra edo eh, errepresio internazionala esautzeko. Ba, ba granada batzuk erabiltzen ditu adibidez, ba, zer daiteke omen direnak edo baina eskuan hartzen baduzu, ba eskuak galduko duzu, bate baino gehiago galdu izango eskua horrela. Beste granada batzuk ere erabiltzen dituzte e, baina baina lacrimogenoak, motatzen dutenak, e, gaz, bat, ba, negarra eragiten dutenak eta bueno, sin e, zara eh ibili edo, es, e, denbora bat zeitzen dosi eta eta horrez gain behituzte beste granada batzuk ilegalako mendienak baina laere erabiltzen dituztenak e, barruan plastiko antzeko bat dutenak eta hor duan, estandaitean plastiko hori sartu alzaizu okelean edo, hankan edo dena elakoa eta gero ezin da atera, Ordon Hospitale aion berzare hori ateratxe da Zene, bueno, justo horrein gobertut horretan bertan, departamento Hortan bertan tarnen ere, horrein dela eman urte gazte bat intzutela, eta bat urteko gazte bat dute granada baten bidez ez dakit granada biek berak diren edo edo estatu baina bueno, o sai dugu berdan poliziaren violentzia nahiko naiko nabärmena dela. Ez ordain bueno, goiz horetan, esa eman zituzten, beste kimenik edo gon zen goiz horetan edo. Ah, bai, goiz horetan egon zen adidez Konfederazio Paisane kantolatu zuen eh, landaketa bat Bai, hori edo... da landaketa bat. Bai, e, traktora batekin ba, lurra goldatu zuten eta ibili ziren hor hasiak botatzen apur bat denetarikoa ba, biodibertsitatearen izenean edo eta ba, jendea inguruan egon ginen ba, ikusten eta apur txalotzen eta olatu egiten ere ba, egongo bagine bezala futbol zela batean edo eta hori eh, ba, gero landatu zituzten suaitz batzuk ere ta justo hori azra, da, da, autobidea pasatu barren inguru batean edo egin sen landaketa ta bueno confederación peisanen tullekes bada kitea mm. bueno francia con que alguno su tercera sindicato bi garren gora beretan es eta bueno bia lerratuta dagoen eh Oda, bueno, goizean bieki menoiek egon ziren, eta zer egon zen oztean, edo, no egiak no izalzen duten zuek nolako aizango zen mobilizazioa. Egon zen elengo prentza aurreko bat, horre, bueno, e, antolatzaiek e, eman, eman zuten prentza aurreko bat, eta hor batez ere, e, mobilizazioa zi behar zen eguerdi aldera, edo? Eta orduan duan, bueno, mundu guztiaia eguerdian, pues, E, Baskaldu e, prestatu eta e, joan zen Karpa guzira, Karpa Nagusian antolatzaiek azaldu zuten aholako izango zen mobilizazioa eta nola antolatuko ginen Gau, zaur durarte bazenekiten mobilizazio bat egon zela baina detaileak edo ziren zabaldu suporazten segurtasun kontuan gaitik, ez? Hori da, da. zurrumurria bai. bat heldu zitzaigun baina gauza gutxi eta... Bai. bai, eta hor argitu zuten guztia Eta hor batez ez ere, ba, bueno, eh, azaldu zutena da, zuten, ada, zuten ba, mobilizazioak izango zituela hiru bloke hiru irugloketan antolatuko zela Bloke bakoitzak... Beres lau, lau bloke... Harkatu bai, lau, lau, lau... Oria, lau lau bloke izango zituela... Eta... bakoitza bakoitzak, bakoitzak kolore bat uste... Vai, do, eh? Bakoitzak kolore bat zuen, pues adibidez batetik horia zegoen... Eh, klore horia... Osatun... Su, osat, eh, nekasariek nekasari, osatutako bloke ne. Blokeazen batez ere, eta zadizte gere bai... Gero bestetik zegoen bloke arroza... Bloke arroza... E, talde ez misto batek, talde queer feminista batek e, gidatutako bloke bat zen. Eta bloke hau izan zuten izango zela bloke alai bat, eta jai giroan joango zen bloke bat. Animaziozko blokea. ez Bai. Igilbide luzeagoa gengo zuela, horiak baino. Eta hori, zen la Rosa. Eta bestetik? Eta ba, gero bat zeuden bloke berdea eta bloke urdina. E, bloke berdea, izango zen, e, bloke bat zen, eta korrikapur bat egin barko zen, Eh, iritsi barruzonalde batetik bestera nola baiteko askartasunez eta bueno, eskartzen zen horrelako abilesia bat izatea ez eta bloke urdina ba, jasen konfrontazio zuzena izango zuena poliziarekin El Eta... Black Bloc moduko bat. Horría, deitu hmm. algo enuque Black Bloc, está. Anurdina deitzen zuten, ba le blu horko selekzioaren <laughs> antzekoa edo ez dakit dizena, ta Euro, bueno. parako berotzen be noche, igual se ah, tal de prestatua, ez? Egingo zituena mobilizazioan eh, ekintzak edo desarmatze ekintzak haiek horlan esaten diete ekintza susenari, mobilizazioetan egiten diren ekintza zuzenak Bai, sabotaiak edo Horría, sabotaiak. E, burutuko zituen taldea do. Oza, horretarako prestatuta da goena. Hm. Eta, bueno, lau zutu daak ertzen ziren bertatik ez, eta ez dakitia kronikatzu bat egin aldi guzuen, edo ze Se, zeketatu zen arratzen de horretan. Bai, ni, nik erabaki nuen e, berdetan joatea. E, Apur bat turkesan aizelako orain dik, ba, aspitazionala urdina izateko, baina ez nago nahikoa prest horretarako, eta ez neuken nahikoa materialik ere. Eta, bueno, e, berdean Ba, egin behar izan genuena izan zen e, ba, gidarek gidalik esaten siguten bidetik joatean noizbeinka geldialasten gintutzen baagian errepide bat pasatu bar genuelako eta ordan koordinatura ta si joazen beste e, bloke batzuekin ba itzaiten zuten walkie bitartez eta esaten zuten bueno orain pasa zaite e, badaudelako bloke larrosekoak e, errepidean e, ostopo moduan eta ordan zerkatu zakego errepidea eta horren zergatzen genuen, korrika egin zen eta halako batean azinen ikusten polizia jarraika hau zaurrunetik behar bada egun berreon metrotara zegoen errepide batetik e... ba bueno, aztiro, aztiro, ez? eta horren ja ba, purtsua eta azkarra hau korrika eta momentu batean, elduginen toki batera zainetan esan ziguten muinotxo ba, bat zen, eta esan ziguten norbean zegoela targeta edo, ez? helburua eta hortik aurrean eskeneukan Asko zere informazio gehiago horik Eta esan ziguten, venga Juan saiz deste korrika, el burua dagoen tokira Eta eh, lortu behar duze hor Hor erdiz eh, Mantentzea edo mm -hmm. Bueno, horrek esan nahi zuen, ba, polizia etortzekotan ba, Mantendu beharko <risa> gineakela ordu erdiz Hacen <risa> bora, aguantantu behar izan zenuten Bueno, <risa> lehenengo jeitxe ginen Estilo Breitjarte korrika, garrasika ué, Aldapan bera Eta hel du ginean horra Ba, justo polizia hasi zen heltzen, errepidera, subiba bat ba, egintza ba, beteiteko. Ese seguro coso discreto heldu ziren, baina bai, baina ninguelesa Carvelesia ninguelesak. Eta, bueno, orduan, ese gol material handirik eh, egiteko barrikagarik ala ere, ba, seos egin zen, eta, bueno, ba, izan berzienak ordu erdi, izan sein 3 minutu edo, eain bar izan genuen vuelta atzera hartu, es hartu esparkatu. Gari e, Garisoro batera eta bueno, orgarisoroan gehon dela, ba, egin ziren saiakera batzu berri oleku hartzeko, baina polizia ibil izan granadak botatzen, e, gas lacrimogenoa botatzen eta hortik gaurrera ja gutxi egin a genuen, ba, erfortsuak geldu siren arte. Oroldusiren urdinak edo. Bai, baina denbora ba decente uh -huh. pasatu zen urdinak heldu arte. Ba, hortik eh 20 minutura edo ordina galdi berean ari ziren edo aurretik ibili ziren ekintza egiten beste toki batean polizia horra Joan Saidin eh ba bueno, nahiko gertu errepide batean ibili ziren poliziarekin e, enfrentamentuan eta orrela albi detu zuen Gueldua izatea beste aldera, es. Da bueno, al librean, aipatze harren eh andolatzeak egiten polizia non egongo zen dronak erabilita Basituzten dron pop propio batzuk eta beiratzen zuten ba polizia non segoen eta horren alabera erakitzen zuten nola mugitu. Eta bueno, hori, hogei minutura heldu zirenean urdinak, horko ba, muñoan ikusten genituen oso prestatuta zeuden ba, gimnazioko eh, esakit, pertsonak, ez eh, gizon zein emakumeak. Eh, per pertsona gimnastikoak. Horia, eh? pertsona gimnastikoak, oso atletikoak. Eh, eskutuekin, kaskoekin, motorreko kaskoekin, eh, bazituzten maskara bereziak eh, gazerako, betaurrekoak, eh, bai urpekaritzakoak edo bestela eh, eskiatxekoak. Eta... Ba, Naiko iu. Zure eroiak. Eh? Hori da. Eta orduan guztiak... Zure erogurua. Hori da. <laughs> bai. Eta bueno, guztiak hasi ginen orduan eh, aiei txaloka, alele blu, alele blu, horrela eta gaitxizien korrika bizian ba, poliziaren aurka eraso egiten eta f, egia zen e, lortu zuten polizia atxera botatxea ba, ba, koktel molotofekin eta horrela ikusi genituen batzuk airetik ez baina bueno azkenean ezin zuten gauza gauzandik egin poliziaren aurka osa, eta zen zen horren, gero ja deskubiltu zuten zintzen elburua hor edo zintzen zuten iru minutoa bat atomen baina zen zen Eta hori jakin izan duzu zein zen hor helburua edo? Bai, ba, zegon hor, zegon ba, ja obretan... Bueno, kontua da, obretako makinariarik eta esegoela. Hori e, guztia poliziak zeukan, ba, hortik e, urrun ondo gordeta eta poliziapia esegoen, ba, bestean, ba, eskabadorak eta guztia hori esgoteko zabotaiarik horren aurka, Eta justo joan ginen tokian, ba, zegoen, e, bat eraiki zuten a, ba, autobidea hortik pasatzeko, edo, bueno. Eta orduan badiru dizu bi hori, ba, apurtzea edo zela asmoa. No, zure lemodetarren el buru ezten da, bueno, ekinza baten bidez, eh, ba, spiritu horren parte bat, ba, atzera botatzea edo, Hori da. Hau kontsoltan el burua ba, subi hori zen, baina Bai, baina dirudinez espero zena baino jende gutxiago lortu zen ekinza hori egiteko eta horritik esan duen lortu ordu erdi zor irautea. Egia da justo, gure taldea ere zela prestatu na, ba, zeuden batzuk, ba, lebulukoen antzera prestatuta, baina esen geiengoa. Eta bueno, ba aurraditik si burnik esgenuen. Nahikoa indar gisan eh, ordu berdi diseinateteko. Da beste blokeetan seizena apurak biroa <girua>. lur edo hor <girua> bueno, ikusi eh, dugu len lerroan sakertatu zen, ez? baina bueno, estetik eien de geiago emoziona dugu. Bai, hori, esan dugu bloke bakoitza bere bidea egin zuela. Horiak bada, eh, badaki bloke horiak E, irten zirela eta remolke batekin edo bidea blokeatu zutela, adik des, polizia zigarotzeko, hori izan zen, eta joan zirela goizean e, konfesazion paisanek ekintzagin zuen lekura beste horrelako e, zozerro lan simbolikoa egitera. Eta gero blokea arroza bueno, bebaibere bidea hartu zuen, eta blokea arrozaren elburua zen, egin barzen lekura iristea, eta babesan matea horri. Eta... Bueno, pues bloke arrozak hori, joan pues zen basoetatik, landetatik, eta eh, enfrontamentu horiek egon ziren lekura iritsi zen. enfrentamenduak esaten dut, ze kintza ezin izan zen burutu. Eta hon, karo, bidetik, bueno, zenbat denbora iran zuen ekimenak, edo tartean hori agertzen ziren herritarrak, ze esaten mm. zuten, no? magin ba, ez pertsona bat enormen diti, mm -hmm. horrek bai. atentzia amango zuela edo. Bai, pues, pasatzen ginen, E, etxe, batzuet, etxe batzuen ondotik, ez askoren ondotik, ze an, inguruan etxe askorik. Eta pues, gauratzen nahi, gu adibidez pasatu ginen etxe batzen, etxe batzen ondotik, ez dakizamatu hor ordu eta gero. Guztira guztetu, gotboztor ordu edo ginela hor, hor orokorrean joan eta etorria egiten. Eta horra adibidez, ba, etxe baten ondotik e, pasatu ginen, kasi bukaeran igual, eta horra adibidez, pues, e, txekoek egusten ziguten bere jardinetatik igarotzen, pasatzeko beste leku batera hori dut horti pasatu behar ginenako edo razagoa zelako, edo adibidez hura amaten ziguten, eta bueno zoro korrean, jendeak pues, babesten zuen, ikusten zen, mobilizazioa eh, babesten zuela, bentsat guk ikusi genituenak eta eropueltaz, zelako esan zen eh... klaro, etxen duzu egontzirela bueno, polizialekin enfrentamenduak zen izan zen horren eh, ondorioak, edo zauriturik agon zen, atziloturik Buelta kanpalekule egin zen, uhum. nola? Hitoriapur bat, eh. retirada horren kronik egin aldu zuen, edo? Eh? Bai, eh, zaurituak egon ziren eh, ez dut gogan hori zen bat, eta gogoara dut jomorzela bat eh, nahiko larria, ba, eh, neska bat izartu zitzaiola plastiko bat hankan, eta hospitalera joan behar izan zuela Gainera eh, ambulantzia, bueno, eh, badaukate forroneta bat, ambulantzia bezala biltzen dutenak mugimendu honetakoek, ez? Eh? Eta arazoak izan zituzten ere, ambulantzia horrekin eramateko eh, emakumea hospitalera. Eh, erazotua izan zen polizialen gandik ere, ba, ambulantzia hori. Eta, bueno, ba, orokorrean bai egon zirela mm -hmm. eh, zenbait eh, zauritu eta. Mm -hmm. Berro gai uste dute egon zirela. Berro egon zirela. Da hori, bai batzuk eh, ambulantzietan joan behar izan ziren hospitalera. Bueno, ahora justo casoletan Ekimena que alguien esuen beste besteko arrakastarik izan, sanedo, alguien beste aldi batzuk izan dira. Ara ez ez dago, baina bueno, SN San Soline como euco estenatoki bat uh -huh. emanes. Uh -huh. Bai, atxiloturik esen egon hori adibidez, uh -huh. ba bueno, al leona. Baita sei mia dugu, baina sei mia batu ziren. Ka uh -huh. no me digusten bueno, eh, policíaren joka eraguien desberdiak de ana estatuan eta Eta hemen, ez da hor, karo, granaden bidez distantziako enfrontamenduak ematen dira, ez? Hemen berriz hagin zuzenagoa mm. eta orduan duan, atzirotuko pura hemen handiagoa izan den da, normalean. Ego, behitzen mm -hmm. dink imaginatzen dutonako mobilizazio bat, hemen egingo balitz, ba, zeure eski atzirotuko egon horiatekela, ba, konfrontazioa egian urruhila gokoa izan horiatekeelako, ez? Ba, eh, Kargaba, zufritxetuzunan, beharren ba, zagoa da, atzirotzea, eta ez, granada apotatzen ba, badizute distantziatik, edo, ez? <laughs> Buen hor duan izan zen zapatukoan, eta hasta gila adomekan ze giro, zegoen hor, kanpalekuan edo zapatuan bertan. Ekitore ningunan apurtuak gehiago konventatu nahi duzuen. Gero, bueno, zapatu gauean, ba, kontzertuak egon ziren, kanpalekoan beti bezela. Eee, eh, bueno, aurreko egunean bezela, eta askotan horrelako kanpalekoan egoten diren bezela. Osa, bebaik jai giroa egotea, pues, esaten dute, ba, bebaik oso presente egoten dela, eta horri be behemoten diote importantzia. So, korrean, esan esala, pues oso esan duguen bezala, oso mugimendu anitza da, bebai bakoitzak bereleko aurkitzen du eta Claro, zure partezun bloke bakoitzak, noski bai, ber bere bere arriskuak edo ez, es gara. Balen, er... uh -huh. errora baldin masoas badaki zu agian saboritos eran intesquela, bai, beste bloke baten Juan Esquerova. Ba, bai. Ba, beste un zanle. Bai, er, ja, o sea, so, gustie parte hartzeko mobilizazioak dira. Bakoitza bereleko aurkitzen du eta denenentzako goten da. Eta gero, claro, ez duzuna ritua, ia polizioz agetik ezen Kampaleku laioan edo, Kampalekuan nuntzegoen mm -hmm. kokatu da zezki edo Nekasari, ba, nekasari neka baten lurrak ziren, orduan berez pribatuak izan da, ba, esokaten eskumenik orraz hartzeko Horretik, mm -hmm. marikopterarekin, ozatzen, edo Hadoz, uh -huh. ba, bueno, mitziorara, <susurra> ez teburuko badaukagu ez, es? ez dakit esan handi, digu zuenia, beste ialdiren ba, daukon eh, Mogimendu honek edo ba badaude e deialdi geiago baina horrela horrengo horrela potentea do da ustailan egongo den e, deialdi bat e, uraren kanpamendua ditu diotena eta da berriz ere hori megabasi den gaiarekin lotuta baina eta oda ja bat egun geiagotagoa eta bebaiekintzekin, eta horrela Bueno, ba, konbide horrekin bago asistenza joa, ez? Bai, gara. Galdetu nahi geni zuen, nia elkerzketa gehiagorik egin duzuen, edo ia elkerzketa gehiagorik daukazuen buruan, edo... Bueno, belarri janekoek deitu digute, baina ez daki joango garen. Ez daki gozo zo, aien segurtazu neurriak oso onak direnda. Bai, ez gara fidatzen datzen segurtasun segurtazu neurrietaz, oza, hemen badakigu ba, gure gautxa distortxeanatu ahizango delat, a... Anes dakigu. Iro bueno. claro, leirratiko laborategietan, eh? azken finan, eh? badakagu segurtasun mai altua. Eta bueno, pues, hauek, hasi berriak direna hauek, ez eh? pues, dakigu, ez dakigu, semuduz da biltzaten. Bueno, eta maitzeko bat, betiko lez, kanta bat, karri dugu, bueno, zuek, ekarri dugu zue, honetan ez? Eh? Hori da. No? Eta... Eh, Frantziako manifestazio da nahiko txotxo entzuten den kanta baten bertzioa da, okeres banago, abal eta policie. Eh, arbal, Arbal, abes la larena. Esto. Contar que un chico arte da honeko, ¿es? Eh, ¿Odira? Va, ba, bueno, ya askenengo saio hontan, va ba, bueno, beste esperientzia batekarri ekarri dizuegu. Este es? experimento bat einu ez, ta kit tonde deno ez. Bueno, orida. bueno. Odira, bueno, guchenes, pues eh, gerturatu dugu hor eh, alboko herrialdeko, va, ba, bueno, esperientzia militante de la crónica batzuk gutu Eta ba, bueno, irratia, bueno, axio iratia, eh, o eta horrekin, ba, bueno, ba bai, eh arte, ba, agur, ikusiko dugu agian agustuan botatzen dugu nola saio beresiren bat, baina euskalo, euskalo entzulen maiteak momentuz, eh ba, arte eta usten saituztegu, amen, pues, betiko legeko abestiarekin. T'a rien vu On a tout retourné T'a rien vu On s'est tous échappé T'a somme Tout en combiné blanc Je passe impunément Je ne prends pas de gant Je repars tranquillement C'est du propre Rien à déclaré Rien à déclaré J'ai rien à déclarer bon? Rien à déclaré Rien à déclaré J'ai rien à déclarer, rien à déclarer, rien à déclarer un beau numéro dans le dos propre que tu es rien qu'un robot tu as des gros muscles une grosse matrache mais quand il s'agit de réconfort tu doucement doucement doucement pourquoi tu penses à moi ton LBD je n'ai rien ni encore pour te mais la chanson ne fait que commencer tu sors les barrières on va faire un carton jamais ce rôle moi je reste fier tu protèges tes fions alors je sais es au bout du fil devant mes commentaires tu sais que tu me déprimes mais tu fais pas de je t'abandonne pas je te mille Arrête, On joue pas dans la même ligne toi tu non. appliques la loi mais nous on change les lois on change les lois, change les lois. vous voulez aider les gens -vous. vous voulez sauver des gens -vous. vous connaissez la musique un plus 2, ça fait cette bonne raison de se passer deux 40 heures que je suis encerclé de bleu La gaffe la hesse J'ai rien à déclarer, rien à déclarer Tu poses tes questions mais j'ai rien à déclarer C'est pas tes mensonges qui vont me faire te parler Je sais ce que tu ces c'est mauto criminer Tu m'as mis la presse légère j'ai refusé comparé comparer Le broclat dans l'os immédiate, c'est ta défaite Le combat c'est ma raison d'être Tant qu'à le courage, j'ai la fête en plexiglas qui permettra de te voiler la passe rappelle toi chaque jour qui passe c'est une belle journée pour arrêter d'être flic